Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Allah në falendarojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fali kërkojmë dhe vazhdojmë son të meleni Allah të madhnuar me pikët e radhës që kanë të bëjnë me formimin tonë. Pa dushëm, lezët në ruar dhe ju muatë rëgjithashto tema që po flasim për te është një temë e gjatë, sikur që kemi përmendur, përfshin tërë jetën e njerëzit. Mirpo, keni pasur mundësi që të vreni gjatë trajtimeve të kësaj teme deri më sot, se shumë pika që meritojnë trajtim të zgjeruar dhe të detajzuar i kemi kaluar në mënyrë të përgjithshme. Kjo jo për shkak se nuk kanë rëndsi ato pika, por këtë e kam bërë për dy shkaqe kuriozore. Shkaku i parë është se në shumicën e ligjëratëve të kaluarën, këto pika janë trajtuar në mënyrë të zgjeruar. Andaj më tej për kë i prngjan një lloj përmbledhje për kujtimi sa sa që i prngjan një trajtimi të ri. Kjo e para dhe e dyta shkaku që më ka shtyr që shumë nga këto pika ti përmend në mënyrë të përgjithshme, e jo në mënyrë të detajzuar, është që të kemi lidhje me spikave mos të zhvendosemi dhe mos të shka përderdhet dhe më thonë me ndja jon mes ligjeratave e që të harrojmë a që kemi thënë maheret dhe kjo na bënd që ne mos të lirohemi nga përgjësia e tretimit të këtyre temave dhe pikeve në mënyrë individuale që gjdo kosh për neve është përgjegjes për formimin e ti andaj në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në temën e kaluar kemi përmandur shumë pika dhe pa dushim se gjitha ato pika që i keni dëgjuar në takimin e kaluar jeni të bindur të gjithë së bashkë më mua se mundemi që në kuadrë të aso që kemi thënë vetë në brenda në një lëgjërate të mbajmë edhe dhjetë të tjera në qofë se gjitha pikë të aso që kemi cikë në kaluarën e detajzojmë dhe e shtjelojmë në mënyrë të zgjëruarën Por nuk dua që kjo cikëll, respektivisht kjo tem e jona formimi që e synojmë, të jetë tem e gjatë, të jetë një seri me shumë numra ligjeratash. Por të jetë e përmbledhur dhe të jetë e renditur e që pastaj gjdo kush që ka nevoj për zjerim ose për shtjelim më të detajzuar, mund të bënë këtë pastaj në mënyrë të veçantë, varsish nga e që e interesën dhe i duhetë. Rëndaj fakti që disa pika apo shumë nga ato janë përmen në mënyrë të përzithshme nuk dëtë tëtë se ka përfunduar tajtimi tyre. Kjo është me rëndësi të kuptojnë. Dhe e dyta, thash, shkaku tjetër që më ka shpyrë të bëjë këtë është veqë që tjemi në këntunitet. Dhe shumë të teme edukatës ka shumë që fartuat për te. Por kisha dëshirë që rëndësine saj, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Në një gjeroz sot kemi muzikë ta përmbledhim që mos të jemi të shkapërderdhur. Nga se sot po na mungon shumë lidhja me sfrmatave. Kemi një informacë që kemi dëgjuar për 3 javë dhe e ndëgjojmë teatrin që është shumë ngushtë e lidhur me kët informacë që kemi dëgjuar për 3 javë, por ne realisht komunikojmë me dy atë dyra të ndara. Ato nuk e kanë efikasitetin e vet, nuk e kanë ndikimin e vet. Për gatarsia dhe do më në ledhëshmëria mes informatave, mes temave, është shumë rëndësishme. Por, për sëri për them, përgjësia individuale i këthejnë gjdo kujtë për neve në trajtimin e këture pikave, në marjen seriosisht asaj që ështën dhe gjithashtu në zbatimin praktik në jetë në gjdo kujtë për neve për atë që ështën. E unë është të prezentojmë, të themit, të flasim e pastaj normalisht njerëzit dalojnë në përfitimin që e nxjerrin nga treja që thuat. Sot do të flas për një temë me të cila nuk e di se si do të kisha mund t'ua prezantoj rëndin e saj apo rolin e saj në të, në tërë këtë proces të formimit që më duhet të fol për të. Por ndoshta me një shembull, shpresoj që deri dikon inshalla e afran rëndësin e kësaj teme dhe rolën e saj përbal temeve që kemi marrë dhe një mësat. Tema që kemi marrë dhe një mësat qoftë dituria, qoftë adurimi, qoftë edukimi, projekti jetësor, e tira që kemi marrë lidhje me formimin, janë margaritarë. Të qmuashëm, të rëndësishëm për jetë në gjithë do kujtë pëjneve. Por, në në në në në në në në në në në në në në në në në janë të shpërndara. Këto tema janë të shpërndara. Ju duhet ju duhet një litarë që i lidhë dhe i mbanë të njitra njëra me tjetrën që të gjitha ato së bashku të japin efikasitet në vetë njëtën tonë të, të përdeshme. Për shambull, në qoftë se njëriju ka pasurit saktuar, apo qoftë para, për shambull, ato të grumbulluara e kanë vlerë në vetë. Por në qofë se i shpërndanë, e humbi më vlerën. Nuk mund të logaritësh pastaj se kur shpërndanë, të gjitha ato janë tujat. Kësuen edhe informatat. Në qofë se i mbanë të lidrën me zvete edhe të renditrën si duhet, atër mund të logaritësh në përfitimin të nga ato. Në qofë se shpërndahen, atër nuk e kanë efikasitet në vetë. Dhe për këtë arsuj edhe, djetarët i kanë k lidh smrisa ajeteve mes vete. Pse për shembull e vren tin Kur'an, fillon sureja i ka për shembull 200 ajete, i ka 160 ajete ku edhe sa ajete tjera, apo dhe është kurse të, të lexohet më të renditur. Aguzojm të bëjnë intervenim individual në rendit të ajeteve kuranore. Zguzojm se renditja e tyre është shpallje. Por gjithashtu edhe renditja e sureve është gjithashtu e rëndësishme për kuptimin e fjalëve të Allahut azza xal. Prandaj renditja dhe lëshmëria mes fjalëve, mes temave janë shumë të rëndësishme. Atë në temat që kimi marr, margaritarët i kimi marr, thash në mënyrë shpesh herë shumë të përgjithësuar, po të detajizuishin do të bëheni me 10 rregjërata, po unë nuk dua të bëj kët. E rëndësishme është se margaritarët janë para juve. Frances Marse pikat janë parëguar, dobitën para jugëve. Dobit e tash me çka më i lidh ato? Dhe shporta që na i bën për mbledhra, cila është ajo? E kam shpresuar që këto timsonte të jet pikërisht me këtë rol. Të këtë rol në lidhjes me temave, që i bën të lidhëra vera me teatrin që të kenë ndikim tek ne. Tash nëse i them dikujt, haç çka të mëneni aty për shembull, cili kështu më qenë litari lidhës i këtyre temave? Cila është ajo përshëhem? Ndoshta do të mundoheshim që t'japim përfundime të ndryshme, të përmanim tema të lloishme, nuk e di. Nuk e di. Shpresoj që kjo që kam përzjell ta ndajmë së bashku mendimin se pikrisht po kjo është ajo që na duhet ta bëjmë. Litari që na lidh. Aja është aty që Allahu xhalleu ala e ka quajtur në surën Al-Ahzab kur thotë Allahu xhalleu xhala u se me të vërtetë tur kat pesëtëron të, të formimit, të përmirësimit, të rregullimit ia ja ka prezantuar dhe dikujt tjetër para neve, krijesave që janë më të fuqishmë dhe më të qëndrueshmë se ne. Jan kodrat apo janë qejt, është toka kështu më radh, por ato refuzuan. Dhe pikërisht këtë e barti njeriu. E cila është ajo? Ës e quajtur emaneti ose përgjegjësia e njeriu të silet me përgjësi, dhe në qofë se meditojmë më thel, rrëth shumë përfundimeve të suksesme në Kur'an, apo në në tjetër meditojmë rrëth përfundimeve të dështuara që i përmendë Allah në Kur'an, meditimi pak më i thel, për te i si përfasurës, do të në shpje se bëtë fjallë për silet përgjeshme të dikujtë edhe silet të pa përgjeshme të dikujtë. Shambull për këtë du ato a përmendi fundin e surës furkan ku Allahu Gjallahu Ala përmendi një varkë cilsish dhe virtytesh dhe vlerash që duhet me to të cilsohet dhe të pajiset dhe të stoliset robi i Allahut wa ibadur Rahman rapt e të gjithë më shershmet të privilegjuarit të ndëruarit janë kush janë ata dy pika dhe vazdon Allahu xhalleu ala pashtaj në një varga jetësh duke përmendur cilësitë e këtyn cilësit e burrave, cilësitë e këtyre muslimanëve dhe muslimaneve që në bazë virtyteve dhe cilësive arritën dhe merituan të rin Rabb ta Allahun kuptimin e privilegjit dhe përzihdjes, kuptim të privilegjit dhe përzihdjes. Interesant është si thefonda terfja, terë të ky tregim i suksesit, tër kjo të regim, i kësaj arritje të këti titulli madhështor, që është titulli më i lartë, më i qmuar, i fituar në dënjerën këtë botë. Aja është të jesh, i Badur Rahman, të jesh rab i gjithë më shershmet, të jesh abd, rab i Zotë Gjallewara, kjo është titulli më i lartë që ke mundësi më arritë këtë botë. Dhe Allah o thashë për me një vargë, Vlerash, cilësish, virtytash Se se si a rrit kja Nuk është kja dhurat Nuk është kja fal Nuk është kja në bas të asgje tjetër Por është në bas të diçkafit Që Allahu Gjellera e ka fshivur në fundë të surës Allahu Gjellera Gjellera Kër e përfundan Të ndërrua, laze dhe motra Shtjellimin dhe të rejtimin e cilësive Kulmaja aba u bikum rabbi Lawla dua u kum Fëkat ke dhebtum fësau fëje kunu lizama Allahu Gjellewala thët Tashkja është fundi Nëndarja e prijatshme e dy taboreve E dy kategorive që në këtë bot kërjetuar bashk Në këtë bot edhe i miri edhe i keqi E thithit njetin ajr Në këtë bot edhe i miri edhe i ligu e pit njetin uj dhe i ndojnë zbashku begatit e latë, ma di nga një herë i ligu shumë ma te përse i miri apo nga një herën këtë bot ndodh, ma di edhe shpesh herë dhe kjo kjo thimi tyre i përbashkët nuk zgjatë përjetësisht ata vind të një pik në darse ajo është ahireti ajo është pika në darse e tynë dhe Allahu Gjallewana po i drejtuet të dy kategorive dhe po shpresoj që pritja jete ti piknisja ligjëratorës tonë. Allahu thot kul ma ya'budu bikum rabbi. Edhe ato fillimisht pa lës së shpëtuar, kategorisë e njerëzve të mirë që u cilësuan në vlera me virtyte, me cilësi të larta që merituan përmes tyre të jenë robta e Allahut të mshiruar, të shpërblyer. Shikau sot Allahu ktu na. Kul thuaj Muhammad, ma ya'ba bikum Rabbi. Nuk ishte kujdesi i Allahut per juve si pasoi diçka te veçan ckeshit ju. Nuk ishte kujdesi i Allahut per juve si pasoi e djuhës se juaj, si pasoi e ngjyres se juaj, si pasoi e kohës si kur ja, e tuat advent ku e tuat. Jo jo, s'ishte kjo absolutisht. E çka ishte? Laula Ishte njëra veç, mos ishte kja Të gjitha këto dhe të binin posht Lawla dua u kum Mos ishte duaja juve Në kuptim, adhurimi juaj Me një fjalë, përgjithsia juaj Për balë, rolit në këtë botë Ishtë të përgjithshëm Dhe përgjithsia ishte ajo që i lidi Gjitha këto cilsi i mbajtë mbledhra Ndërso ju pa la dytë Fëkat kënë dhebtum Apo, ju se patët përgjithsin Ju talënit Kanë e ka që Allah o pegamber Kur shikapok pe atë kush u ardh e çka u silën me papërdësi për, për ball fjalëve të Allahut fakat ke dhëptum për gënjeshtrimin nuk është asë tjetër për vërshen e sillë papërdëshme për ballë të vërtetës. Çi kjo është I dhije për gënjeshtrime? I di argumente, për shembull kur kurrëisht e mekës kërkuan argument nga Muhamedi s.a.s.d.r.u.r. Allahut. Nuk i mjafton te Kurani. Tha na sil diçka tjetër jashtoksore. Në rregull A do t'jin të është përgjellë shumë për balë kërkesës Një përkërka një fakt Në qëfë së wasili Ambesoni Ta shbët fjallë për qëka Për përgjellësi s'ka më faktë Se e vërtet dullin shesh Për shamull Allahu Gjallewala urdhëraj Që të ndat hana për gjys Apo Edhe zbret për kët Surën e lë kamer Kuru qa hana A u qahana përgjysht, e pat Përgjënjështimi i korejshve tash A ishte përbal Mjegullimit të fakteve Absolutisht, ishte e qart A ishte përbal mungesë Argumenteve, nuk ishte Pse më huan Pse ishim të papërgjëtshëm përbal kërkeset të U da në regull E ku është përgjëtsia kërkeset Pra Andaj thëkat këllë dheptum Ju më huat Me një fjal, ishi të papërgjëtshëm përbal fakteve Allahu po kujdeset për juve, më dërgoi pejgamber. Allahu po kujdeset për juve me, po me zbi librat. Ku është përgjithësia për ballësoj? Andaj mendoj të ndruaj vëzën dhe motra se shkaku kryesor që njerëzit kanë përfituar nga fjalët e Allahut, nga mësimet e pejgamberëve është përgjithësia e tyre për bosë begatie. Dhe shkaku kryesor që njerëzit kanë mbetur të privuar nga përfitimi nga fjalët e Allahut dhe nga mësimit e pejgamberve të Allah është pa përgjithëmëria tyre përbolë gjitha fakteve, mrekulive, mirësive të Allah është që o adërgoj. Dhe në qëfë se me ditoni më thellë, në shpej kur shkoni, për këtë që e thash, mendoj se do të viriti këj përfundim që ka morë adonë. Njeri ju është kriese përgjithshme, ga se aje ka morë vetë përgjithsin bë vete. Për këtë arsion nuk është kje e letë ondaj edhe këtë pritësikët e mandat refuzuan çetë të toka. Por njeriu asilhet konform përgjegjësisë së tij e këtu është problemi aftë. Dhe kjo është tema e mandat që duhet me dë vërtet të vërtetë ta kuptojmë drejt. E rëndësishme është se edhe sot do të përmbajnë disa pika të thotë normalisht kanë nevojë për shtyllime të zgjeruara, por edhe tema e sotme do tjetë në të jetë në kuadër të shtyllime të temave të kaluara. Do të do të ketë përgjegjësime por spoku t'i sinjalë dhe udhëzime që na duhen në rrugtimin tonë të formimit. Por me edhe në bazë të leksikut, por edhe në bazë të përvojave mund të vim te ky përfundim se njeri i përgjithshëm me plot kuptim të fjalës është pikërisht rezultati i formimit të tij. Përgjithësia është rezultati përfundimtar i formimit sa mungan përgjëtsia, në qëfar do lej nivelli, është shenë e qartë e mungimit të formimit. Njëriu i pa përgjëtshëm është i pa formum. Apo? Andaj gjithë të ato që e formoj njëriun, e bëjnë fund, individ të përgjëtshëm, në këtë bot, edhe bot dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është përgjigjës për fjalët e veta, është përgjigjës për veprat e veta, është përgjigjës për këtë ato që ka nëpër mend aftën. Dhe sa na si musliman, ajmitë përgjithshëm, sa duhet, a e bartin, prezis sa duhet. E kjo është ajo që do të zbulojë inshallah në pikën vim dhe do të dimë se procesi uniformimit ende është në rrugtimë sipër. Diku në fillim, diku në mes, për megjithatë mbetet një rrugë ju jua shkurtër për të kaluar diretak kurrizimin e këtij formimi me një person i cili është i përgatitur. Si kurse ata për mambientim isha në vim. Kuftosen për përgatësinë të televizor. Normalisht dietaret kanë dhënë shpjegime të ndryshme se çka është realisht përgatësia. Unë nuk dua të as të futem në botën e e, e definicioneve rregullave nga sa ashtu ashtu edhe koha na ka shkuar vetëm e këtë hyrja. Por duha ato dhe më shkurtimisht. Fjala përgjëtësi edhe në gjuhë në arabe, është në gjeghme se në gjuhë në Shqipe. është mes ullije. I thonë mes ullije. Që vijen nga fjala se ele, su alë. Edhe këtë përgjëtësi. Përgjëtësi që ka kuptanti, dhe të të të se ka pytja. Andaj. Kuptimi deti përgjëtësi është të raja. Të raja. Që të pytë di qoftë në këtë botë, apo qoftë në botë në tjetër. Qoftë për fjallët e tua, qoftë për veprët e tua, madje qoftë edhe për bindet e tua. Dhe Allahu Gjallat Gjallahu e përmanë në Koran se gjdo njëri është për gjegjit për vetë në ti. Kullu mri in bima, kese bë rahin. Allahu thot, gjdo njëri është pënd i asaj që e ka bërë. Do t'ja përgjësi, bër. për për përgjësi për a që ka bërë. Madja, Allahu gjëllë vëla, kur fletë për përgjësin, për madhë dhe përgjësin e njëriut për balë vetë së ti, duke thonë, in në sëmëa, wal basara, wal fuada, kullu ula i ke kane anhu, mës ula. O njëri dhije, se me dhë vërtet, dhe gjimë jëtë, dhe shikimit, madje të tërë brendia jote, bota e konceptive dhe kuptimeve dhe meditimive të uja, për të gjitha këto, do tjetë për gjegjes bartës i tyra. Ko shuaj? Njeri jo. Ti e bartës i dëgjimit, ti e bartës i shikimit, ti e bartës i kuptimeve dhe konceptive të saktuara, që të prezentojnë me botë një ashtëme. E, ki me dhonë përgjësipra për këtë. Prandaj, nuk është e letë që të arije të përgjësia. Të nërru lezer, do të përmeni edhe në fond, inshallah, për, sa për e justim për fillim, për të të reguar se sa është i lidhur formimi me përgjësin. Sa është i lidhur formimi me, me, me përgjësin. A kështë e Muhammedi sallallahu a.sallam përgjësin e kumtimit apo përgjësin e udhëzimit Qfar përjesi e vartajnë raport me shpallin? Allah uja dha shpallin, apo? Dhe kërkuajnë nga i të sirët i përgjethë shumë për bol shpallis. Mirë, përgjethësia ti për bol shpallis, a e shte udhëzimi njerëzve, apo kumëtimi dhe lemrimi tyri ma që Allah u kërkom për të të në? Gjithë nga di. E kërkuar e shte bellig, ja e juherë rësullu, bellig ma unëzine e leg. Allah i tha ojë dërguarë, ti shpalla kuptone atë që poc zvit e ty apo disa rellai tha leisa laka hudahum ti nuk e ke ndor uzym e tyna beli llahu yehdi men yasha por allah u zon kdon kështu allah u tha e liroj nga përgjësia e udhëzimit duke ngarkuar vetëm përgjësinë kujtë e lajmrimit informimit dhe kumtimit kështu allah u ngarkoi pejgamberin sallam mir përgjësia e pegambirët s.a.s. ambetje ku fizuar telejmërimi apo preko edhe fushat e udhëzimit. Shiko aso ishte i përgjështëm. Aq ishte i përgjështëm sa që si lej konform kësa i përgjësia, përthu e se a i kras informimit dhe kumtimit e kanë dorë edhe udhëzimin. Aq në garkoj me udhëzim sa që disa rën kuran intervenoj Allah me shpallët duke i thonë Laallaka bëkheu nëfseke Ti duke nga rëku vetën shumë Sash në dorë tonë u zime Inneke lën të hdime në të shah Të së në u zonë këndan Inneke lën të hdime në hbëbët Të nuk u zonë këndan Walakil në Allah e jahdi men një shah Por Allah u zonë këdan A nuk e dikë këtë pegamberi sallëm? Kë e ka ditë A e ka ditë pegamberi sallëm Ndoj kurë të kujtë është u zime Kë është më nësitë Epse pra Allah po e tha të së në nëzër? Nga se, nga kujdesi ti, nga përnësia ti e ma dhe ka te i kalu, për te asaj që është e kërkuar për ti. Vetëm që ti e ti përgjethë shumë apëta. Vetëm që ti përgjethë shumë. Dhe për ta dëshmu përgjethësin e ti për balë shpaljes, Allahu Gjelle Gjelalu zbritja dhësa e të që, me dë vërtit, nuk ishën të leta për Muhamedin sëllallahu a sëllam. Nuk ishë Të, të akumton të njerëzve surë në abese Abese vë të walla Kër i dërguar i sallatësallëm në mënyrë Jutë mi ragaj Për balë kërkesë njëri Dhe Allah vë qërtoj Para mendo po ashpal njerëzve Se ajzat që më ka dërgu Ajzat që diri dhja më ka lafdru E edhe sot po më qërtojnë aptan Ma dje Një jetë në zunë ehzab Ajshë radiallavane a thot Të kishtë të fshejur dhe që pegamesëm nga Korani Këtë ajët e kështë të mëshef atëm Për s'kam shef kur zheq Kër Allah o gjellole e urnaj Ti thët zedit Ti thët lëshoje gruan të ndë dhe zëjnibin Për arsujet saktuar a që nuk është e majon Mirë po ajë hezitante Hezitante si vind të keq Atër Allah o që fari tha Tha të këshën nas Wallahu e hakuen të këshëa Tha apo ke frik për njerëzda Allahu është më mëritor të ja kesh frikën kuna peisat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj përgjësia përballë shpallës e bëri që edhe ato ajeta që e çortonin, madje qitën në sharkë di që ndoshta nuk ishin mira për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ato të prezantonte. Dhe jo vetëm këtë mas, por për të të saj, saqë të tenton te kros informimit, edhe njerëzit u anndyshën te zamrat, edhe pse kjo sishte detyrë e tij. Prandaj Çka ka dhënë argument matematik? Kush është njeriu më i formuar në fytyrën e tokës? Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. E si u reflektuau formimi i tij me pergjësi aftë? Për. 40 vjet e formoi Allahu subhanehu ve teala. Apo çe kur ti vjen shpalla me pergjësi tësë përballti të amanetë që Allahu ngarkoi me të? Pse nuk kesh er shpalla kur i pat 15 vjet ose 20 vjet? Asko a skuaj lidhje formime me pergjësinë? Unë po kuptoj që kanë shumë lidhje me vetë apo. Prandaj, ndërtues së përgjesia është një vlerë shumë e rëndësishme që përfshin dimensione të shumta të jetës tonë, jo një apo dy. Përfshin shumë fusha të jetës tonë. E që në mënyrë të përgjesouar do të përmend disa piktura për këtu. Fillimisht, përgjesia është individuale. Çdo individ ka përgjesia për balë dhe qka fit. Dhe përgjëtsi, shocërë dhe kolektive, edhe këtë e përmenim. Kur flasëm për përgjëtsin individuale, mund edhe këtë të ndajmë në dyja për tri pika. E para, përgjëtsia individuale e njeriut, përgjëtsia e ti, për balë Allahot Azogjel. Qfarë kuftimi? Filë e mështë, në dëgjane këtë me vëmendjetë në nërodës dhe motërë të në zemrën tënde, ki një grumbull bindjesh. A po? A je i bindur se Allahu e këzistan? Po, ku është këtë bindjë? Në spesha, ja, në zemrë, dëmonë, tu e kuptu që ka përtham. Të në zemrën tënde, ki një grumbull bindjesh. Dëmonë, ki bini se Allahu e këzistan, ki bini se Allahu të shë, ki, Allah, ki bini se Allahu dëgjan, ki bini se Allahu është i gjithdishmi, ki bini, ki bini, ki bini se tëra që ndodhë është e caktuar ki bindje se ki me dhonë në lagari për Allah, këtu ki bindje mirë kër i marim këto bindje i vendosim këto a jenit të më për kuplu ku, që ku ka për të më thonë bindje që i kim rana, ti ki besun të të të atë ka shtiti kështë bezar Allah me besu ju, jo, me qef ki besu andaj përgjësia është e lidhë me vullnat lirë atës që ka e ki të imponuar, s'ka përgjësia a, a, a po? A ki për njësi për Allahot pëse veç Shqip dhe me forëzit të të rëgju? Jo, s'ki, vëllaj, për njësi. S'ki, qëta të kam su Allahot që kjo gju hajot e fal, alhamdulillah. Apo ti ja, a ke zjedh me vullnat të lir? Jo. Për ndaj për këtë, s'po flasim për këtë. Po flasim për ato që ka të bëj me vulletin të në të në. Kush i kam bjell të bindje në këtë zemr? Ti, me vulletin të në. Vetë kje pas qefë që kjo fe unë, po përpesoj po që është me mira, jam i bindun, edhe e kun fut zemër. A është që shto? Regull. Këto që e ke bu me vullnet, po e vendosën me një anë. Ta shë, ti vetë, mund ta shë individuale, ti vetë kër ji, i merë bindjet, i vendosë të. Edhe i merë veprimet, i vendosë të. Donë me lidhë me së dyjave, mes bindjeve edhe veprimeve. A mund është me i lidhë me litarën e quajtë të përgjithsi? A mund është me i lid Amunësh Vëprimet e tuja ula Jeter të në qështirë nënë Edhe bindit e tuja që tuja qëtë i qëtë Djatë edhe majtë Ashtu du të mi lidhë Mësë më, shpër, mësë më shka përderë A këshe me guzovë me thonë Se këto dua i lidhë përgjëtsia Besoj që i shpesher jo apëtë Apo Fatë këtësisht njerëzit Nuk silën me përgjëtsi Për bolë bindiv që i kanë apëtë Shpesher i ignorojnë bindjet Po thuj se nuk eksistojnë farë dhe si ne ka ndryshaftë. Ti ai thon Allahut la ilahe illa Allah. Atë kush i di kur më zë Allahu më thon la ilahe illa. A ka dikush që tonë në xhami thot shoqërohet i vete se bën cikletim si këtu un jam çaj. A ka? A keni thon ton më çef la ilahe illa. Me vullnet të lir kur kush me zër, kashri, me me vullnat, më zësh ju ka është dje po me çef në rregull. Kë thon me vullnet la ilahe illa. Do më thon e ke detyruar veten me doglibime me vullnet. A jemi të përgjegjshëm për bollë deklarata që si duhet? Përgjegjësia për boll fjalës është harritet. La ilaha illallah. Njohja e saj, kushtet e saj, kërkesat e saj, e gjithë më radhë, është përgjegjësia e Allahut. Ti bardh je kësaj fjalës se ti vetë ke thonë andaj kimi përgjegjësi për boll Allahut që nuk kupton për boll besimin tënd për balë deturimëve tona, për balë ti që i kemi, që i kemi pranuar mbë vetën tënë me vunatë lirë. Dhe është njëri përgjethëshëm i këllun që shduhët apëtëm. Përëndaj, të nërolazër, një njëri që shikon jetë në sahabët përgjambirës Asallat. Dhe për cilë, pëse mërta bura njën kënë sahabë? Pëse së që mënë e sahabë? që a kanë ata me kohën sahabë. Pse unë e spatan derin, unë, unë spatan derin, që tjetojnë kohën e tyre. Pse? Do me përcit ashtë jetë në tyre. Kjo ka përgjigje, po thëmë që jo pa përgjigje. Por do në me e shikuj jetë në sahabëve, qëka i ka buët dhe qëndë? Qëka i ka buët dhe qëndë sahabët e pegambirës, sa o së lëndër? Dhe të shashë, subhanë Allah, se emruësi përbashkët i asaj nga gjeneratorat e tyre pastynë është përgjithësia e tyre për fjalën që e kanë dhënë ata. Apo? Përgjithësia. A dëni më bu dy krasime për me kuptuar ç'është dy krasime? Musa alayhi salam kur i tha banë Israilve, i tha banë Israilve se Allahu po ju thotë, "Mohu fut në kucë Hini, atë që është një popël i vrashët, një popël, një popël arogant, që beni Israel këshin frikë me luftu me ta. Allahu aletsej te imase dhe u tha, odhullu alihimul bab. Fotu një, ka porta e qytetit të tyra dhe vetën futje e juaj për mesë e porta është fitore për juve. Por ata prapë këshin një frikë se ishin popël me dëverdheta luftarak dhe arogant. Apo? dhe kërkuan kësë e rodhen nga Musa u alçam që të shkon dhe vetaj i kanë besu si pejgamber kanë kërku prej ti që të kërkuan për Allahot mi unë dihmu me shiru kutësir dhe kur erdi koha apo që të zbatohet kja u zbrapsëm mirë e kemi Muhammedin sallallahu alësallam pas cindra vjetë dhe pas taj me sahabët e ti im ledhja sahabët e ti ishë në ngarku më të vërtet, ata muhajgjerët le pasuni, e le vend vet, apo ensarë në ngarku më problemet shumë të tash, me muhajgjere, me, me shumë bojkotën nga në Arabëve, ishë të situatë e ngarkuar. Dhe peganberi sërë Allahu alësallem, im ledhi sahabet e ti, dhe poa kumëtan një kërkesh për me dal tash në luft, se posulimot rëzikot medinja. Kër u ashfa që atyre, Në letë këru a shfa që sahabeve Që kej ka bua ta me kondëveçant U a shfa që se që ka pokërkohat Unë ngrejt Sadi më në madhi Ishte zëtri u i në sarve Ishte kuretari në sarve Tha oj dërguar e Allahot Unë tash po i flas shep Jo përkthim arabesh shep Shep po i flas Me kuptu Apo Sadi më madhi Qësha kështum këtë që alë shepaj Oj dërguar e Allahot më nërë rahatë ti, mos unë gushtotin me këto fjoll, apo, qka të kërkoj shpineve në ki, për masë, apo, edhe në qovë që i në thua, bini detit, në i bim se e këna logarita dhe këta që i ki mund si me në lip, andaj kur të këna thunë, hajt dhe të na, krejt i këna logarita, për. me përgjësi, amë këni marë me mrujt, ku shëthiri pe i kamë mërë sënë medina, e në sartë e thyrën, apo, Ensarut u sillën me përgjësi maksimale për balltëses. Pse? Këna ditë naçi kamu për zonë pi atit, ku kam shkuata, po kam marrë pegamben asom. E kur vin këtu, kusuni më on me buk, na duhet me mojt. Edhe këtu e kanë kalkuluar. E kanë kalkuluar që duhet të shpiat me do përgjysë ku flen këta burra. Edhe këtu e kanë kalkuluar. E kanë kalkuluar mandeçi vin burrat të luftojnë kët njerë, duhet ta mbrojt. Edhe këti e kanë kalkuluar. Të gjitha kalkulimet që i kanë bër Ensarët, ai janë sillën me përgjësi për balltëses. Komplet. Që kej ka bëtë posa që më të dhëmë? Prendaj të nërevezër përgjësia, që njëri me kënë kërrekt dhe me matë mirë fjallin që e japë, besën dhe në Allahot Azo Gjellë, dhe marveshën që ka me njerëzit, tjetë i përgjëtshëm. Tjetë i përgjëtshëm. Thash fillemisht me rrafri individual, me vetën e ti, me vetën e ti, me bindi që i konzemër, me fjallin që e ka dhonë, me, me gjimtyre që nesër për to ka me dhënë lagarit e ka lahës do gjenë a posilështë Allah me përgjësia për jo a posilështë me përgjësia përbal begative që Allah t'i ka dhen ndaj një dit Ibni Omeri randja Allah t'a le anhu Ibni Omeri një dit bënd të tavaf rrëthqabës i bëri shtatë rrath si kur së është zakonit tavafit dhe pas kësa i falit dyre qatër dhe ullë një njëri që nuk ishtë nga sahabet i gjenatëve pas sahabeve apo e për cili ibnëmerin së si përpon për të avad dhe shish për falu edhe i tha e guhët e pak po më do këtë vëllatë qpe i të rafëtër për i thëtë kujna ibnëmerit e guhët e pak ibnëmerit nuk po dërë me polemizu me te në këtë rafështi i badeteve se këtu ka mundësi me kënd dikush me mjë mjësët tjetër edhe në koftë i gjenatë më v Qëka tha Ibn Ameri? Kjo është fjallë shumë, shumë erëndësishme që e ka unë Ibn Ameri radiallahu ta'ala në hëmtonë. Tha, ka mundësi që ju t'jeni ata që bëni ma shumë t'awafë dhe fali në ma sëna. Ju që vëni masneve, munësi, falni ma sëneve, ka mundësi fali në ma shumë në ma sëna dhe bëni t'awafë ma te për sëna. Mi pa tha Ibn Ameri radiallahu ta'ala në hëmtonë ajo që neve nga bën matë mirë se juve, ajo që neve nga bën matë mirë se juve, është i përmeni tri cilësia tërën. Tha, sidh kul hadith, fjalla e vërtet, na korsë këna rajtë afton. Jo ka pak, edhe për fornë e për rane afton. E nësë këna ditë shumë i bashkullë këtë dësane. Që kja, ti mundhë më falë ma shumë, na i na falë pak, po që kjo pak, na ka po që është të mirë. Që ka sidh kul hadith, na drejtë i a kemi dhënë një kujtë fjallën, se a kemi thimo. Ka thonë e dyta, edhe ullë emene, përgjëtsia. Në jenë akunë matë përgjëtshëm përbal Allahot, përbal fjallës e Allahot, përbal fjesë e Allahot, përbal muslimanëme, përbal njerëze, matë përgjëtshëm këmi qenë, se ju qenë i së do të Kësure, gjda, rath, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe ka thonë i njëzun lëvadhë. Edhe a që na bën matë mirë se jetreta, ashtë kush, zbatimi i premtimit. Nëj na, na matë shumë kur këna premtu, e që këna premtu, e këna qënë vanat. Përëndaj, a i premtuun, a i premtuun premtu, e premtu nësarat në se kanë meru të pejgamberin, sallësallëm, a e prej ku modikush. A prej ku modikush. Dhe në nëruar, kur ka vdikë, se Medinë ka kaq çen, von, fisi e Afsudh Hazra, Sadimar Rabia, ka qen, qen një nga prist e mbyajt e Medinës. Ës plaguos rond Nuhud. Plaq që ka vdeq këty hy naft. Subhanallahu, para se me vdeq, duke i dalë shpirti, fjalët e fundit atë qytat ishin Sadimar Rabiës. E thiri popullin e vet do ju tha Kur halal mos e quoft. Në qoftë se e prek dikush pejgamberin sa sollem mbas beç, ja këna doshë këna meruid, tër, vdeqa, e mrujt afton. Edhe vdeja afton. Përgjësia o Allah, e kena dhënë njërin me rujt. Ja këna dhon fjalën. Mos e quoft kur halal atë. Që këtë ju tha afton. Fjalë të ndona ju tha, "Që tua siell vëmendje për gjësinë që e keni përball fjalës të dhënë përball e mandatit përball, ande kjo pa muslimanit. Normalisht nuk ka përgjësi pa namaz, nuk ka përgjësi pa xhirin. Mi botërlazar, namazi etseli nuk të ngrit në shkallën përgjësis, shkall e përgjësisë, në shkallën e fjalës së vërtetë, në shkallën e bazës së premtimit është i kontestuar. Është i kontestuar. Për këtë arsye, element i formimit, kemi thën adhurimi, ndërsa rezultati i ti tij është përgjësia. Është më rëndësish element i rëndësishëm i domazdoshemi i formimet është i badeti a gjërimi s'kapa ato në mozi nukapa ato mirë po a është njësi mace e arritis dhe e sukses të formimet kjo jo, nuk është nuk është është aja që të shpijetek përgjësia Allah i përgjëtshëm i përgjëtshëm e plët kuptimin e fjales përëndaj përgjësia individuale dhe është për, përbol bindive të uja fjallëve të uja të edhin që a ke besu o no, të edhin qëfar bindje barë në zemër, ku o përgjësia për barë në saj? Andaj, përgjësia individuale. Përgjësia gjithashtu të nërëvezër, përgjësia për barë, begative që matë ka begatum e to. Sikur se kam sikë në një nga legjërat e kaluar. Njëri përgjët shumë, a më te për e barët, gardë, e shudzimit, Apo galin e falendërimit Cilë në ka ma galin? Në njëri që është i përgjethë shumë A ma shumë e ban Galin, kur të merë barqë A që është ka me këthi borqën? Shumë për njerëzve Galin ma të ma dhe kanë Që është me i thonë dikutë Si të merë, përgjethësia e këthimit Pasaj është relative Nështë një një njëri përgjethë shumë Apo ka përgjethësi dhe ti lypë Se si li për gjithë shka Por shumë ma i përgjenshëm pas të e është Qishko me i këthujat dhe E që kja është besimtari Që kja besimtari I përgjenshëm Allah Në gjithë aspekt të jetës Me fjallën e dhenë, me bindit, me konceptet Me gjitha që ka ka për Për këtë asyja dhe Muhammedi s.a.s. Të nërë lezër dhe motra Një dit i tha ashab bëti I tha I stahju min Allahi haqq al-haja Që ka që faru tha? tha ju duhet më pas turp i Allahut. Apo nga se pjesë përbërëse e përgjithsisë është turpi. Tha istahyu min Allah. Kini turpin e Allahut. Asabatha nahnu nastahyi walhamdulillah. Tha u dhuroq Allahu të sona përket në vetë na sopë morëm vesh na turpin. Nuk kem nuk kem bash pata për Allahut. Alhamdulillah. Atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam por thua sharuar atyre realisht çka është turpi nuk është turpi ndryshimi i ngjyrës të thyrës apo kuq apo edhe pse kjo është një reflektim etik ama realisht çka është turpi sa pejgamberi sa selam menistahya minallahi hakqal haya kush turprohet për Allah turr vërtet falyahfazir ra's wa ma wa la taruan kokën dha çfarë konte apo ko ka është begati ruaj tjesa, e qka ka në kokë, jënë sytë, është dveshi, apo është gjuha, dhe para së gjithash, është aja me qka e mush kokën, sa dë njerëzë, e mushin kokën me dhe informata, me dhe punë, që me ishti në thesë, tuk ishdimë thesi, e jo në kryopëtën. Vëllë në thesë, me ishti të bërlogët, dhimët me e zhujtë, kesën e bërlogët, qka ishtimë tabënë ati sidhive në krymë i shtido, di informatat do të qka. Ku është përgjësia për balë kokës o lati? Së të ka e pa Allahu, kanë bërlogu, gjithë kanë të meshti Allah. Së të ka e pa Allahu, gjellë leo e la që të ruash, qëfar për fundë të? Ose, fjalë që i nëzirë, e një dhe që po thëmë, me pas mundësi, me pas mundësi, me idhën shije disa fjalëve, do të ishin helmi më fatal vëtyrë në tukë, të okës, Në me eshtë fjallë nuk kanë shie. Nuk kanë shie. Ato kanë prietim të ëmbële të hidrë e kështë mërodhë. Pa ka fjallë a shie, e shahët. Por me pasë mundësi, me shndru fjallët e dikujtë në ushqim dhe të kënë shie, Wallahi, do të quditëshe qysh qeniri spodes masë që, që të fjallë i ka thonë avëtën. Tanë atë helmë që e ka në përmbad në fjallëve tjevë. Ku është përgjësia? Që tur jeshtë ka thënë pejgamberi son, "Wallihfaz al-batn wama hawa." Dhe lëtaruan barku dha çfarë kanë të? Apo edhe në derën e tij, edhe barkun që ka fut nga ushqimi në anë. Ngase është përgjësi për Allahut për kafshatën që e fut në barkun tënd, kush përgjësia? Ngase kanë njerëz që futin në barkun e tyre ushqim, i cili realisht është zjarri i xhenemit. Ata që han ushqimin e etimeve jan të papërgjaleshëm për ballë pasurisë e çka Allah thot për ta këta nuk kanë dëgjë tjetër ilenar përveç se zjarri siko e ka quajtur e ka quajtur zjarr ata zjarr nuk hajn por e ka përmend Allahu xhellehure këtu ajet në basteq përfundimit jo në basteq shfryzimit ata shfryzojnë ushimin por përfundimi i këtij ushimi është zjarri prandaj parajsia barku të ushimit apo edhe ka thon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem mani stahya min allah hakal haya kush da motru para allah jalla wala nje manifestim i pergjesis atara falyek thuril falyadhkur al mauta wal bala falyadhkur al mauta wal bala late kujton shpes vdekjen edhe tretjen sik me kon kërkush e heq sik me marr korkje me vete per vesse pergjesis Andaj, a i ke agjeru dhe të Ramazona dhejtash? Po. Një kushma pa, po thëmë mesatarë, dhejt i ke agjeru. Dhe të Ramazona me i grumbullu bashk, jënë një sakrifis, jënë një lodhje. Apo? Edhe ata që dhe të Ramazona që ti ke agjeru, ata si kan agjeru heqë. Hisë gjynë, astë kalume se kan agjeru, astë për akërën, hisë kan gjinuame. Ata kan grën dhe ti ke Absolut nga ushtimi. Ka kalu 10 veçare. Sot ti e dha që nuk ka agjëru. A jeni të barabartë në ngopje? Po. A jeni të barabartë në pushim? Po. Ka kalu lodhja. A jeni të barabartë me çdo gjën këtboot? Po. Në çka jeni të pabarabartë? Në përjetësi. Ti e ki përgjëtsi në regullume për Allahot për agjërimin, e aje ka të kontestume, aje ka problem, që ka i thëtë Allahot për s'ka agjërua për. Apo? E që kjo është përgjëtsia. Që kjo është e që njeriu është përgjëtsjës në rrasht individual për vetën e ti, përgjëtsjës për fjallët e ti, për bindit e ti, për mendimit e ti, për, për, për ato që i të sejka. Dhe përgjëtsia të nërëlezer, Kjo njëri është qenje sociala, nuk ka mundë si me jetu vetë, nuk ka mundë si individua është me jetu, apo, a i po. do të komunikanë da ma së dëshmërishme botë në jashtëme. Dhe rrëdhime nga kja, si të pranaj une me jetu me ty, qëka i bjenë kja? Une po pranaj detyrimet, e kësa i shëqërije me nda përgjusë, unë i kam dëtëtyra, e ti ki dëtëtyra. Fatë këtë si shumë për njerëzë, e ndajnë së endajë së bashku në mbëllësine shëqëris, por ju edhe detyrat bashkë, por ju edhe detyrat bashkë. Nga po, endajë përgjësia është që ti ndajëmë së bashkët detyrat, duke filluar nga rafshi familjarë, nga rafshi familjarë, a është familja, a është familja, një, një vend ku prej saj boruin detyrimet saktuara Po, këto detyrimi, a janë në një kaj janë shumë kajja, këto detyrimi i përfinë të gjithë, anë tata sa i familje, anë dhe besimtari me përgjetsi të plot, i din detyret e ti më brenda familjes e ti. Dhe pikrish përshkak të kësaj, qikane sa e kachmuar lartë, si e në përgjetshme të një grua e në familje, Muhamede sallallahu sallallahu sallallahu. Nderi i familjes e shpërgjetsi e kujna, e gruas edhe burrja një llosënderin por gruaja është baza e një llosës dhe rruajtës së nderit atë. Gruaja është baza e ruajtës së nderit të shtëpisë. Andaj kush e ruan buxhetin e shtëpisë, kush e ruan sigurinë e shtëpisë, kush e ruan kët gjithë ato, gruaja. Andaj ka thon Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadithi i një or ka thon Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem aiu mamraat ila dogrua kush do koft ajo ja? salat 5 i fal 5 koh esh e pergjeshme para allahut fillimisht apo i fal 5 koh e ruan derën e saj esh pergjësi me ruan derën apo esh pergjësi me ruan derën dhe e respekton burrin e saj esh pergjësi e burri edhe ai e ka në hadith tjetër Po këto është hadit i përkluan, e respekton burën e saj, krejtë tukur t'i meshtë të trijat, a i lidhë mrekulushën përgjëtësia, po vëllafën, e kur është e përgjëtshme, ka thonë pegamberi së sa salem, hynë gjenet nga cila dërë dëna vëtër. Cila dërë dëna vëllafën, ku të dushin tashë? Ku shë ka qua t'je? Përgjëtshia saj, e përgjëtshme. Nuk është familia avantur, nuk ësht fatkesisht di sa di sa mënyra të formimit të familjes të ngjajnë sikurse një serial inxhjuosur që ka të kufizuar epizodat edhe përfundon. Skosë rezultat. Dikush futet aty në familare eksperiment i novë. Te provoj, nuk më shkoj mirë, mirë, mos shkoj, shoqëror dhomën e kalon zotë dhomën atë. Apo a është po, kjo hyrje me përgjegjësi në familje? Absolutisht se jo. Burje ka për obligim të kujdes dhe për grunën e ti, për familjën e ti. Asë një mas nuk e ndërmer. Dhe nërmanisht, ata kërkojnë, kërkojnë furnizim, kërkojnë bikqyria, kërkojnë vesh në badhe, kërkojnë kujdes, kërkojnë. A i s'ka mundës i të përnë këtë. Dhe në fund vjetën darja. Dikur shtatë, i ka nda fukarlëkë. Ja, i ka nda pa përgjëtsia, dikujtë nuk do të ketë probleme familjare e the me plët garans nuk do të ketë kur problemet familje që e njëllosin lumëtërin e familjes apo zotë në ruajt, shpijen ditëndarja në qovë se individet të mbrana familjes janë përgjetshëm me qikax, kur që ma shumë letjet gruja përgjetshme për balë dhe tyrave që i ka dhe buri përgjetshme për balë dhe tyrave që i ka kur s'kan mu dafëm kur me plët bindje po va thëma më thëm Do të këmë dënjë nga një më spajtime të në njërzore, po që të i kalon shumë let, nga se përgjëtësia i këthënë në binartë e jetës atëm. Por në qësë është ska përgjëtësi, atër e pa dushimë se edhe me i pas milionet e kësoj bote, dhe palatet e kësoj bote, dhe kretë me i pas, nuk ka mundësime e të umirë. Nga se një pjese e jetës është aspekt e material, por nuk është të tëra, nuk është tëra. Ti si musliman Qov ti që i martuar Apo ti që pra të martuash Apo Familja jote Në cil nivel të përgjëtsis ashtë So i gaqëm të përbalojshme përgjëtsit e familjës olo Ta barë të shmë bisu për të tuja Ti barë në familjës So, so njës kam probleme Burë I këpi problemet këshur dikush më janë dresht problemet e familjës ti Ti përgjës olo Ti dush me dresht problemen Ti e përgjajës. Për arsimin e fëmijëve, ja gjunj problem, mundohet sa dush ta prish shkolla, ta prish ushnia. Ky është fjalori i njerëzit papërgjajës. Këti kur jemë përgjësi tonë, tarun Allah edhe në shkollë ku do të qoftë. A ka përgatitje? Unë si martu me kallëzu gjë të jashtëzakonshme, unë po flas për gjë normale. Gjë të jashtëzakonshme nuk janë as mjerë të jashtëzakonshëm. Son thëme që u keni papërgjajës, po i ka doli ideal se ka besun të, kja është rast tjetër, por në qofë se ne me përgjecije krymë dëtyrën për balë familjeve tona, me lejnë e lotëmanuar, nuk do të këtë rëthan që do të ne e prish në dërtimin tonë, e vështërëson po, e nga dalson dështë apo, por me e rënu, nuk është e mundshme. Nga se nuk do të tjetë atërën përgjecijnë tonë, do të ne kërkanë Allah unë neve në qofë se bëjtë fjallë p Për shemë, a kanë shëriat, dikon argument, une nuk di, nuk di, dikon që i thuhet babës në qëfë se shëqëria i ka këto cilësi, në qëfë se dirin këtë masë për hapër të keqja, në qëfë se kështu e njerës të i lirëshëm që i dur për bivre tu, kur farë dëtërim njës ki, a ka dikon kësë në shëriat, s'ka, gjithë këmë kërkohet kujdesi për fëmijë tonë, e që i bie, gjithë më një përgjegjës, e që i bie, gjithë edhe ndalët përlësia së bashku mes, burët dhe gruas, normalisht gjdo kusht i kujnë të tjurën të vetëm. Përlësia përbalë shoqëris. Kërështënia të nërëveze përbëhet për individave. Në qëse gjdo individ në shoqëri, me përgjëtsi, me përgjëtsi bën inkuadrimi ti në shoqëri, duke eruajtur edhe shoqërin, edhe vendin, edhe sigurin, edhe këtë qëka të ka bëj me këtë shoqëni, Atere, zotë, këtë përlemë që është një olose, nuk në vinë një pihane njëzme në aprishveni në bërë. Apo, kush i bon përlemët? Në! Ata i blu Suleiman, ka qenë një djetar i madhë, ka qenë njëri devatë shokë. Dhe, kur ka ndudhë nga njëre vërshime, ose ka fri e remadhe, ose kanë ka ndudhë një përlemë qëqëror, qëfar ka thonë? Qëfar ka thonë? Ju ka thonë njerëzve, ka ditë kjo çka po je kni u është për shkak meje. Shpresoj që kur desun e bëi gerhat keni me kënaqë. Që ju ka thonë që në atë kuptim unëm kriminal jam vetë. Po ka thonë i shkon mirë ton që s'u më thon si ona atë. Ah, kur gjithë thimi çsto. Unëm se bepë bora vallai se ndoshta mos e pakonon e bëi po më mirë xhit pos. Ama ju oh, më holla më bon që ti ta pam sherrin, eksu s'ka hyra këtu. Ja, do, momentin kur na mezi presim me anxhj dit kujt fajin, atëre s'ka bere çet. Ama kur dikush na bëhet msim për vetit, po çu kur po thot kë më ton kë diet do ushmerie, çka kamunë? Do shtavëm se bab kur çdo kush e kërkon fajin te vetja e tij për problemin shoqëri, me lenda të manduar vallahi s'ka më pas probleme. S'ka po, ama çka sjell kët? Përgjësia. Përgjësia, e cila padyshimse dhe Lezar është pjesë është pjesë e rëndësishme e kuptimit të drejtë të fesat. Çka nën dihman që ta ruajmë ose rritim ose ose ose mbledhim përgjithësi duat të përmbanin vetë katër skaqe shumë shpejt atë. E para ajo që e garanton prezencën e përgjithësisë të gjithë të rroftë e jetës tunde. Ato që kanë bëjmë me dunjanë, me ahiretinë, me vetën tëndë, me familinë, me shoqinë, gjitha ato, është bledhja kuptimit të drejta. Njerë që s'kanë kuptim drejt për jetën, s'kanë koncept të drejta, të s'mu në konë përgjatëshëm ato. Për shambu, njerë që se ka kuptu drejt jetën këtë botë, Allah, s'kanë të më konë i përgjatëshëm. Ajë që ka kuptu jetën këtë botë, është jetën këtë botë, për shambu, Një njërë cilë e ka kuptu, jetan këtë bot është, sot ki mundë si knaqo, dëfrehu, arëktohu, ha, pë, shetit, që kjo është jetan, njerë ki me dekë, që sot e ka kuptua jetan, a ka mundë si kjo me kërë i përgjetëshëm, gjithmonë përbalë këtë umëligime, nuk ka mundë si jetan. Kjo është i përgjetëshëm, veç atëherë kërë përgjetësia i garantonë komodita të arëktimë. Kërë përgjetësia ës Edhe privon për dëfrimin, s'është i përgjithshëm. S'është i gatshëm me prish jetën thujza sipas kuptimit i tij për një përgjithësi apo sa më rëndësia presia, presia vjenëshkan, më rëndësia është për të dëfrimin atë. Andaj kuptimi i drejtë ose i pa drejtë është ai që patyshim ia ja, kuptim edhe orientim presisë. Dorso besimtarët që kanë këtë botë, po nuk kanë këtë botë, e kanë një rol caktuar dhe kë më dhon llogari para Allahut për këtë rol. Kjo abo ti përgjat shumë. Patyshim. Ai që ka kuptuar familjen si begati që ka mëdhun hesab bajagit madh para Allahut, a është i përgjatshëm? 100% Allah. Ai që ka kuptuar se largimin i pengesave pi rrugës që pikojnë njerëzve, e çon xhenet. A është i përgjatshëm shoçini ky? Po gjithë çysh për punën më të ndoja pastaj. Çyshi që i mor vesh. Konceptet dhe kuptimet e njëjëri janë ato që përcaktojnë nivelin e përgjatësisë. E dyta është vet logaritja Gjithë mund besimtarje kuptan Se nivelli përgjithsisti Komun si morritat Andaj A ka thonë o meri Hasi buen fuse kum kableen Tu hase bu Logaritme vetre juaj Parase logaritme E në qëka me logaritme E shkën logaritme pare të ju E se i keni e se Logaritme jet në juaj për botë përgjithësisë. Sa i përgjithshëm këto, sa i përgjithshëm këto është më rapo. Shikaj këtë shembull të Lozër. Sa ka ti në mendje i përgjithshëm deri cilind maska që i përgjithshëm? Ai ka qenë udhëheci muslimanëve. A ka qen? A ka qen udhëheci i dyt pas së Muhammedit? Po. A ka qen? Po. Mirë. Ai anç ka sheni përgjithshëm për detyrën që ka pas, për jo vetëm ditën që ka dalë po edhe natën ka dhalë mu interesu në Medina, masë të konej problem. Së është e rralë që ka gjithë dikën dritë dhezër, e uafru, e ka pa një non, ka munohet me ishti dhëndë shumë, kuptim pozitivë mjë një gjumë, së s'ka që ka mjë dhonë pej buke, i unë me të unë të më tëmë. Sa so që një herë e ka ndohet në rëzër, ka shkua dhe i ka gjithë një familje, edhe e ka pasë në të rritur. I ka thonë at Këshiltarit i konë rëqëtoj që, që povijune, ka shumë të depot e shtetit, ka morë milë, ka mërgjusë, ka, ka ngarkun kratë vetë, o meri, edhe ka purë këse i gruja. Kjo gruja ka thonë, i ka thonë, ti dush me kunë halife, jo, o meri. Këthonë, regodhështë, mirë është e kuptumë. Apo, ti e halifeja, që farë, o meri, që flenë këtë vakë, thamë, thamë. Sa ka qenë përgjështë shumë, thamë. Ka thonë, o meri sen qofse ndonjë bakti e thën komën në rrugët e pashtruara nga ne mbyt Allahu për këtë këmb të kësaj bakties aftën çu gjerit çamë men japën nëse për kom tek bakti vës ti përgjithshëm a është për kom njerëz apo thaj përgjithshëm patjetër Allah patjetër prandaj llogaritëvetën të ndë Allah qëra ku jeti çka ka dhënë Allah nga përgjësi të kompetencave të tua që sai përgjithshëm për bollsoj për bollsoj këtu më rad llogaritë është atilla garanton vazhdimisht përgjësi cilësore dhe kualitative. E treta, që na ndihmon timit të, të përgjithshëm. Me plot kuptim me fjalës, është të shoqëruarit me njerëz të përgjithshëm. Po vallahi, sidosh me njerëz të papërgjithshëm, edhe aty do bën gjë ashtu. Hajt mësa s'ka gjallë. Po kush po të thëllë Allah? Ti e mbet me njerëz as kët punë ato. Po hajt, mos zonjë ti e prish. Katër pesë vërtetosh, po ne me ha, bëjon kështu edhe vazhdon pa përgjithësi atë. A kur të rresh jo me njerz që thonë se Amerika thon kështu e buq be kështu e fironi kështu, patjetër që më kanë i përgjeshur. Patjetër. Andaj të ruzon na duhet që shoqëria jon të jetë me përgjësi. Që me vërtet të mbietën përgjësia në mesin ton. E jotë jemi ne ata që e mbysim përgjësinë dhe rëmijesh nga kjo edhe i mbysim individa që kanë dhënë Ka tru përgjësi e llava. Kan tru përgjësi. Prandaj sahabët që shto kanë kanë qjellur unitetin bazë përgjësisë. Dhe e fundit që dua të them nga pika e përcaktuar është lezo fritë të pejgamberit. Shoqë shno 4/3, po e katërta, nëse nuk mund me gjithë shumë shuk të përgatitur, plotësojë këtë mangësi me lezë. Lezo për pejgamberin e Allahut, sa ka qenë të përgatitur. Sa ka qenë shumë? Shumë? të përgatitur. Si ka parësinë nuidël sa përball misionit 950 vjet. 950 vjet. Wallahi mos kishtun, të kishton Allahu ndërtoi anien edhe 900 tjera kishmë ndaj të palkun pi vënë vetë apo. Përtej si është shumë forma e tjera atë. Nezo për përgjithsinë ulemave, burrave të mirë muslimanëve, devotshmëve, ekselërat, sa ka një të përgjithshëm. Dhe për fund bleni t'ju a lexoj të Sofian të burrave të mirë prandh, që flasin për përgjithsinë që duhet ta kemi parasysh. Ebubakri radhiyallahu ta'ala anhu, çfarë thot? Thot kulmi i vërtetsis e që është e kundër të e kujna e gënjështës dhe të rathis thët Ebu Bekri kulmi i vërtetsis është përgjësia ndaq me matë një njëri sa është i vërtet sa nuk ma shtranë këqyre shfarë është përbal përgjësiva për, për këta svitë dhe njërë e ka shku ima në Bukhario Rahimullah të një njëri me marë një hadith o shku me marë një hadith edhe e ka gj e joshur një deve për me mujtë me ka për litarin, se një ka ikë devja. Edhe kërë ka pa, po, duke e josh devën në mjë të rajshme. Nësë ka pasë po, kur gjë ndorë, po të, të e mashtu kinë se ka ndorë dhe që ka për rushim me e kapë devën. Kërë nuk ka haram, nësë po thëmë kuptim të haramit. Ka thonë ti që e mashtu në devën, zguzem me të besu për hadith. Edhe ka shkuam të. Ja ka matë vërtetë për të si e ju të p Nuk mjëpë mu shumë komoditet me të besu dhe më punë tjera. Andaj, shikën e njërinë sa është i përgjeshë shumë familje, matën i pasaj përgjësine ti sa so guzën me lëgarit për përgjështë në ura. Kja është regullë, mate përgjësine dikujt për balë Allahut, nda është me di sa so guzën ti me lëgarit në përgjësine ti për balëteje. E kështë të mëra dhe ta. Nga se ka thonë bubekri, kulën në vërtëcis � Omeri radhiyallahu ta'ala anhu çfar that? Ka thon Omeri radhiyallahu anhu, nuk më bën përshtypje namazi apo agjërimi i dikujt. Gazë te fundit, kush do të falet, kush do të nuk falet. Kush do të agjëron, kush nuk do të agjëron? Kuptim individual kjo punë etike, mos um bën përshtypje për, për mua. Ka më, për më bën përshtypje për ndjesia për e dikujt. Kur është i përgjithshëm apo kur është sjellshëm punë e ti, atë që kam bonaçë më vërtet të mbam përshtypje edhe matrik vëmendim puna këtë një javë. Subhanallahu. Dërso një nga dietarët e dietar mëdhej ka thënë për të përgjësin me Imun ibn Mihran, ka qenë dietar i madh. Dhe adrusi i madhi i Allahut azhjal ai ka thënë tre gjëra nuk shikohen për ballt ku i të bëhen që ka tri gjera ka thonë, nuk shekojnë për balë kujtë bëhen, a, a janë për balë të dëvashmet, apo për balë mëkatarit, a janë për balë të mnirit, apo për balë të keqet. Tri gjera nuk bëhen me këshur për balë kujtë i ki, duhet me kujtë për balë gjdo kujtë. Tri gjera, të satin ato, kone para është përgjësia. Përgjësit i ki për balë ti, a falet aj, a së falet aj, kësë të punë e jote, shumë një është a është namazdi baba, a sështë namazdi, kjo sështë të kefundit punë e jotja. Ti e përgjegjës musilë për balti si djali i ti dhe ki detyra për balti. Nuk i zbet detyrimit e tuja për balt babës, namazit tia pa po gjërimi tia. Absolutisht, nga se këtë detyrimit janë, të barabarta. Përdej sa e është babë, përdej sa e është nunë. Edhe kështë më ratë, na kemi përgjegjësi për balt n Ashtaj besimtar Asht mëzbesimtar Ashtaj ateist Asht alkoholist A qka ashtaj asht njeri po, E po këqyr pra shëriat të jëtë Me qëfar përgjësit ka ngarku ty për bal Kërjesë së quaj të njeri Ka dëtyrimi ollo Ju lejot me këta me mashtruse Mami në më marën parët se këmi qënë në rakija pëtën. Po qatë i tërëzën të i kuj qënë ki parët ollo A tu jënë parët e ti Ti dushë musil me emanet për balë ti Në se thashtë tri gj s'zban më krypër ballë kujt japën. Drejtësia, korrekësia, maturia për ballë çdo kujt. Nga çfarë përgjësi? A është drejtësia përgjësi? Po, nuk duhet me shigurse i drejt me këtë, e i padet me këtë, se këta skogole këty ne ngarkojau, ç'është problem. S'zban kështu, nuk zban kështu. Për erdhe. Përgjësia është tash përballë çdo kujt. Duhet kryer si bash detyrime që i ketë ti. Sinjeri për ball të tjerëve. E dyta ka thonë, elëxh, tre gjëra nuk shikohen. E para prezide, e dyta marrveshja. A ke bë marrveshje me akujt punë? Po. Apo. A ranaj, a mashtranaj, a a a, a vronaj, a a a, a, a spunaj, s'ka premjute. A ke bë marrveshje me akujt punën? Krye vllaut, krye punë. A ke bë marrveshje me krye? Ti ke, ke bë marrveshje. Andaj marrveshja duhet zbatuar për ball çdo kujt dhe e treta ka thonë lidhe farëfisnore. Apo, a është i mirë, a i fisit tënë, a i, i, i, i, i, i, i, i familës tëndë, a është në mazdi, a nuk ka në mazdi, a kështë më radhë, kjo nuk e, kjo nuk e përcaktan lidhë në përshkputjen, nga se gjithë mund duhet tjenë të lidhëra lidhe të farëfisnore. Pra ndaj, të nërrua lëzë dhe motra, formimi jonë, në qovësë në shpjenë këtë njëvejt për Dhe pastaj, me përgjëzit silemi, si duhet për balë të gjithëve, duke filluar nga vetja jonë, me bindje dhe fjallë dhe sile, e pastaj ma ta që në rëthojnë, nga njerëzit, madje dhe nga kafshët, kjo është reflektim i sigurët i një formimi. Nga se mblioni për fund të thamë, një që është të rëndësishme. Një hadith që, mëndaj, nuk është shumë, shumë hadith, Përgëzus Nuk është një hadith që në alen me kunë shumë kamat Cëllë është e hadith Mohamedi sallallahu al-sallam ka thënë Një grua Ka mundës i e mbulu më u kunë A mu shumë u që su kunë E ka thënë një gru Ka falë namaz nështëta Ka agjeru nërë Kuj e ditë që si ka po këtë punë Së ka thënë pejgamberi sallam Një pabesimtare skafon pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një mëkatare ka qenë një grua ka hyrë në xhehenam për shkak të një mocë e që i bie kjo grua mos e shkon kjo moc se shkon në xhehenam atë apo ai bën që kjo të kuptimi i jashtëm kuptim ka thon dehaletil en nara imra'atun fiherra një grua ka hyrë në xhehenam për shkak të një mocë do të thon i bian që ajo pun tiro i ka pos bagimir Por ato punë t'i ka posë të shka përderra, t'pa lidra me përgjëtsi. Apo? Dhe ka që ka që një pa përgjëtshme, dirë në atë mos, i ka mungu përgjëtsia, sa që një mos e ka marrë dhe ka burguës në shtëpi. Asë se ka ushqy vetë, e asë nuk e ka liu mosën që vetë i bën vjetës qare, që t'u ushqyhet nga gjaleset të tukës. Dirë së so ka ngurë në mosën, një mos. Apo? E punë e madhëme, a Me më të sofnimos, po më ne punë të mëdha, fjalurin ton. Po fjaloni shrot nuk kosh bash punë të mëdha, se nuk bëhet çka të thonë për një mos, po bëhet çka për një papojgësi dikujt afër. Andaj nëse për shkak të papojgësisë dikujt, ngurr në mos, Allahu çatnirin jehenë më çanabta. Çfarë më bania për atë që vin tani për më mos, qysh me kona se musliman ata. Ku është përgjësia Allah? Edhe më gjithasë përgjësia për ball fes ton. Ta ruajm këtë fe O Allah. Ta ruajm bukurinë e kësaj feje, i mohojm në kësaj feje. Të ruajm punën e kësaj feje, jo me sjellje të papërgjeshme, me fjalë të papërgjeshme, madje me reaksione pa të papërgjeshme të dëmtojmë musliman, të dëmtojmë njerëz tjerë, të dëmtojmë fenë tonë. Tanjëllosi më atë që e ka hieshu Allahu xhalleu ala dhe e ka dëshmuar hieshin e kësaj feje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mendoj se në qovë se me ndojmë thell dhe rrësve teme Dhe përgjëtsi sa duhet me pika që i përmenda Mendoj se do të bindemi së bashku se formimi është i koririzuar me kurorën e quajtur përgjëtsi Kur aja është të gjitha tjera të pasta janë të lidhura në vargun e duhur të renditra si duhet Dhe me ndikim efikas si duhet një në jetën e besimtarit Allah në nërësë sotë i gjellë olat në ndihman që timit përgjëtshëm në të gjithë fush të fushë të jetës të storë, nga gjërat më të vugle, dhe dhe të më të më dha. Dhe Allah u në bëvë që, në basë të përgjësia, nësër për Allahut, ta kemi logarim e letë dhe shpoblimin me gjennet. Allah u jushbë e bërmëndin, me kaj që përdofëndë, salam ala Muhammed, ala Ali, ala Sahbi, më salamet e së.